Benvinguts i benvingudes, una nit més, una temporada més, aquí al Núvol de Fum, el programa dedicat a la música ambient i a l'electrònica minimalista, aquí a Radi Mollet. Aquesta nit arrenquem la vuitena temporada del programa, disposats un any més, com sempre, a descobrir i a compartir amb tots vosaltres el millor de la música ambient, i de tot l'univers d'estils que l'envolta. En aquesta vuitena temporada mantenim els horaris d'emissió de l'anterior, és a dir, els dijous, a 12 de la nit, i podreu escoltar també la repetició els dissabtes, a mitjanit. Tot això aquí a Ràdio Mollet en el 96.3 de la FM. Ja sabeu que també podeu trobar tots els podcasts, eh, tots els programes amb informació ampliada i enllaços en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com i com sempre també a la pàgina de Facebook del programa a facebook.com barra núvoldefum Així que fetes les presentacions, encetada aquesta vuitena temporada del núvol de fum, amb aquest programa número 275, arrencarem amb el primer tema de la temporada, que ens el signa, com no, un dels nostres favorits, The Caretaker. Doncs aquesta peça que acabem d'escoltar forma part d'Everywhere de and Empty Bliss, el darrer treball de Laylan Kirby sota el seu àlias De Caretaker, una col·lecció amb 17 peces descartades de la seva sèrie Everywhere at the End of Time, aquesta sèrie de sis discos dedicats a la demència i que ja hem anat repassant en anteriors edicions del núvol de fum. Un treball disponible en principi per un temps limitat en el banc-camp de i que podeu descarregar pagant la voluntat. Ara continuem amb més música, aquesta signada per Dean Harley. Tots estem escoltant Anthology, resource, volum 2, Philosophy of Beyond, la segona part de l'antologia musical de Dean Harley, compositor i enginyer de so estretament lligat a David Lynch, ja que ha sigut l'operador del seu estudi de so a Studio des de 2008 fins al 2018. Aquest segon volum antològic reuneix 12 talls, on predomina l'àmbit dron de caràcter més aviat optimista i lluminós en contraposició a la primera entrega dedicada a la música de la tercera temporada de Twin Peaks bastant més fosca hem escoltat el tema titulat Dissension i seguim amb una altra peça, aquest verd Hem escoltat un parell de detalls d'aquesta segona part de l'antologia de Dean Harley. Eh, tant la, aquesta segona part com la primera la trobareu dins del catàleg del segell Secret Bones. Continuarem amb un dels pilars de l'ambient actual i, per tant, també un habitual del programa, Rafael Antoni Risarri, que des del segell Room Forty, el segell de Lawrence English, ens ofereix un nou treball, aquest, titulat, Solastalgia. La paraula fa referència al que sentim el... quan el nostre entorn canvia, quan els comerços de barri de tota la vida tanquen per obrir grans franquícies, per exemple, quan el bosc i el camp on jugàvem de petits es destrueixen per a crear, per exemple, un barri com el de Camp Borrell o fins i tot quan un desastre natural arrasa un veïnat. Sota aquesta idea, Iris Irisarri ens presenta set peces com el seu dron grandiloquent característic. Escoltem el tall titulat Black Pitch". Segueixes a la sintonia del núvol de fum el programa de música ambient i electrònica minimalista, aquí a Radio Mollet. Continuem amb més música, ara amb la col·laboració la de Nou de Antíope i Sia a Mini. El seu disc es titula «Harmistice», editat el passat 7 de juny pel segell suís «Hallow Ground», i és la primera col·laboració entre aquests dos projectes. Es tracta d'un treball on el dron predomina, però que destaca sobretot per la veu de Sara Bigdeli Shamlou, meitat del projecte «Nainty Antíope». Un nou exemple de l'excel·lent escena ambient de l'Iran, tot i que actualment els dos projectes resideixen a París. Escoltem el tema titulat «Silver As in Silence». era la música de 90 Antiop i si a baix a mini des d'aquesta primera col·laboració en el segell Halloween Ground, aquest disc titulat Harmistis Un altre femenina que ja és habitual aquí al núvol de fum és la francesa Felicia Atkinson, dedicada a l'experimentació amb la música concreta, l'electrònica, les gravacions de camp i fins i tot les veus i el l'ASMR. El seu darrer treball es titula The Flower and the Vessel i és una petita obra d'art que no podem deixar escapar. Atkinson menciona tres influències musicals de la seva infància per a aquest treball. L'infant i els sortilegis, de Maurice Ravel, al mar, de Debussy, i com no, les gimnopedis d'Eric Satie. A més, compta amb alguna col·laboració, com la de Stephen O'Malley, per la peça que serveix per a tancar el disc. Nosaltres avui ens quedem amb aquesta titulada Moderato Cantabile. amb la música de Felicia Atkinson i aquest nou treball titulat The Flower and the Vessel ens apropem a la recta final ja del programa d'aquesta nit aquesta recta l'enfilarem amb el productor de Techno Thorm des del segell de Malta sistòlic des d'un EP publicat al juny sota el nom eh, Begin to Disappear format per tres talls originals i dues remescles realitzades per Hidrangia en VNK1. Escollim aquest últim per tancar el programa d'avui. Remescla precisament del tema que dona nom en aquest EP Begin to Disappear. Doncs amb aquesta peça de Zorm, titulada Begin to Disappear, nosaltres també comencem a desaparèixer fins la setmana vinent. Amb ella acabem aquest programa, programa número 275, i primer d'aquesta vuitena temporada, que avui també deixem per encetada. Ja sabeu que podreu escoltar la repetició d'aquest programa aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a mitjanit i també que tindreu disponible el podcast amb informació ampliada i enllaços en el nostre blog nuboldefum.blogspot.com així com a la pàgina de Facebook del programa. I sense gaire més que dir, de moment m'acomiado ja de vosaltres amb tota la felicitat que em porta poder estar una temporada més aquí a Ràdio Mollet oferint el Núvol de Fum, descobrint música i disfrutant d'ella. Així que espero que ens retrobem de nou dijous vinent aquí a Ràdio Mollet a les 11 de la nit en una nova edició del Núvol de Fum.